Då säger jag hej och välkomna till Filmixen, podcasten där vi snackar film. Jag heter Patrik Linderholm och med mig har vi såklart vänta, klar. vänta, nä, jag måste bara avbryta här. Eh, Patrik, har du okay. sett de här läckta nakenbilderna av Scarlett Johansson? Va? Nej, fan, det måste jag kolla in. Eh, vänta lite så kommer jag snart. Sådär ja. ehm, som sagt, med mig har jag också Viktor Järner, Hannes Skinnenen och Rasmus Foltmar. Vanligtvis så brukar vi ju snacka om det vi har sett och sen snackar jag om lite filmnyheter. Men eftersom det alltid brukar bli så lite tid över till filmnyheter så tänkte jag att vi tar börja med det istället så får vi se hur långt vi hinner. Ehm, jag tänkte vi kunde börja snacka om Emmy-galan som gick i söndagsnatt, var det väl? Ja, jag ja jag tror sa. det. Den, den stora prisskalan för tv-serier i USA. Och eh, Mad Men vann ju i år igen för bästa dramaserie. Väl förtjänst. Eh, ja, vi har inte sett den senaste säsongen. men. Eh, Nej, den senaste, ja. senaste säsongen var riktigt grym. Men den tredje säsongen tycker jag var bäst. Men, men den fjärde säsongen var också riktigt bra med... Alltså, vi, vi pratade om det här på Twitter någon gång Om att uh, det finns ingen serie som har lika mycket karaktärsutveckling som Mad Men Det är, det är verkligen karaktärerna, hur de förändras, vad de säger liksom. Det är det som spelar roll och, uh, och det är det som gör att man älskar den För det är, liksom, det är inga bomber i, uh, och explosioner Jo det är det förresten i sång 1 en gång Men uh, hur som helst. Det, det, det är en sån fantastisk serie på alla sätt och vis Och den känns verkligen Jag tycker fan Mad Men har de långsammaste Karaktärsutvecklingarna Jag, ja, ja, jag, jag har väl sagt tidigare i podcast, att Det är min absoluta favoritserie Of all time Så jag är också överlycklig över att den återigen tog hem Bästa dramaserie Som den absolut är värd På alla sätt och vis tycker jag oh. ja. eh, Vet du I komedifacket så tog ju Modern Family hem visst för bästa realityserie. Ja, äh, jag har det själv faktiskt. På... Nej, inte, Nej, jag tänkte fråga om det är någon av er som har sett. Det. Jag har inte Nej. sett den, Jag har inte. Eller riktigt. jag jag, jag sett ett avsnitt på TV tror jag. Det är ju med han, är inte med ju typ, Badder, vad heter han från... Jo jo. Ja, El Banday Han från... från... ja. ja. Jo det. Och sen är väl hon Sof Sofia Vergara eller vad hon heter också har väl också slått igenom ja. i den här eller hur är det? Ja, vad ja, fan med det? Mm. jag tycker det är konstigt för den serien eh, När det började snackas om den och När den hade premiär så tyckte jag det verkar som en jävla skitserie ja. Tänkte att ja. den där kommer ju aldrig hända något med den har ju blivit skitstor i, Ja, av någon som, anledning som jag. jag fattar inte heller mm. Det känns som en vanlig ja, sitcom-aktig Grej Men ja, det verkar ha blivit jättestort Ja, jag, ja. Fast jag tycker det var skönt att typ, The Big Bang Theory eller Tune of Man inte vann Eller Glee hade. Fast jag, ja. hade, jag hade gärna velat att uh, Parks and Recreation. De... Ja, den har jag faktiskt ja. inte sett så... The Office borde mm. fått den. Steam nej, nej, jag tycker inte det. Den sista säsongen var inte alls inte. bra. Den sista säsongen var skitskänd grej. The Office har gått käpp rakt alltså, USA alltså, har jag jag har ju gått neråt hela vägen. Ja, det, det är, det är tragiskt tycker jag. Jag tycker de första säsongerna är jättebra. Eh, nästan så att man kommer upp på UK-kvalitet Ibland, mm, ja, men det är med sällan med. Men, ja. men de sista US-säsongerna, de senaste ja, Vissa avsnitt är ju bedrövliga Tycker jag Ja. Håller. Men tycker ni att Steve Carell som heter han, Michael Scott eh, Att han borde fått han har, inte, han har ju lovordat för sin roll Under alla, det, åtta ja, eh, åtta Svaret eh, ja. Men han har, ju inte fått, han har ju alltid varit nominerad, men inte vunnit någonting. Och det här var ju sista året. Han ja, jag, jag jag att det det är, är många som är besvikna över att han, att han aldrig fick... Liksom, ja, jag tycker, jag tycker han det. vunnit typ där mm. runt säsong tre eller någonting sånt. Men, men nu inte alls. Det, det har inte varit bra alls. Speciellt sjunde nu, den senaste säsongen. Den var, den var verkligen dålig. Rätt igenom dålig Ja. Även han, alltså, hans prestation liksom. ja, Nej, det, det tycker tyck inte jag i och för sig men... den, Jag tycker men... att var liksom Medelmåttig överhuvudtaget Så, så ja, verkligen han stack ut För han spelade ju på Precis som vanligt Men det är ju de här mindre eh, Rollerna i Doffy i som gör Alltså det är ju hela kontoret som gör Hela kontoret, inte bara ja. Michael Scott Dwight speciellt Ja, Dwight, ja, Dwight men, han, men han har också blivit lite, de har känts lite mjölkade. Det har blivit lite för mycket, tycker jag. Men på tal om Steve Carells prestation, så jag vet inte, jag, jag vet, kommer ihåg ett, särskilt ett avsnitt där han är skitbra. Jag vet inte om det är första eller andra säsongen där han har bränt sina fötter på något vis. Jag vet inte om ja, äh, jo, det, han, har, han har sina fötter impaketerade och, och bättre än så. Alltså, det, det, där tycker jag, Steve Carell. Alltså är som bäst Men, men det, är, det är ändå så att han går väldigt mycket upp och ner Det är ingen stabil Nej, Richard Gervais ja. gjorde ju två grymma säsonger Sen la han Ja, det. visst, hela vägen ja. Det, ja, han, han känns, jag tycker han är mycket bättre Bara som, ja. Ja, som komiker Och på alla sätt Ja, samma så, här men, ja. men samtidigt är det väldigt lätt att, att sitta och älska Den brittiska versionen Med tanke på att alla gör det och... Ja, jag är tvärtom, jag gillar den amerikanska mer ja, alltså, Så det är det är ju Det är ju, jag bara det ser, ju två olika sorters på UK. Två olika sorters människor egentligen Alltså det det är, Office UK känns mer eh, Vad man ska säga hur ska, Svart Subtil lite va alltså, mm. alltså, Det är ironiska och, och Hur man den, den, den lite Hur man inte så out there Utan det, det är mer subtilt och eh, svart medan uh, The Office US Blir mer åt slapstick hållet ibland ja, det går, Lite det, apatow Ja precis, det, det är ju Så är det ju, Liksom Storbritannien USA Det är ju så liksom. Ja och liksom ja, det, det är den känslan De, de försöker framhäva känslan Eller parodisera känslan På ett brittiskt kontor och ett amerikanskt kontor Det är klart de två blir olika Men, men jag personligen tycker UK är mycket bättre ja, Och det så är så väl så kanske det. för att jag Passar mer in i den kategorin Jag vet inte det ska bli intressant att se hur det blir med svenska. Ja, Henrik Dörr sig in i bossrollen Ja, något sånt. Mm. Men vad hände med den? Man hörde det ibland och sen... Jag har inte hört någonting om den, jag har inte sett några bilder eller någonting. Nej, de har väl inte ens börjat spela in något. Så... Nej, jag vet inte. Var det jo. bara rykten som gick jo, eller nej, är det på nej, gång? Nej, den, den är inspelad. De väntar på till fyra... Eh, Okej. Okay. Mm. Ja, okay. Det, ja, det kan inspelad. väl bli intressant, men... Men varför inte hitta på något nytt istället istället för att Rippa... Ja. Men det är ju ett jävligt annat. Vinnande koncept alltså, ja, Frankrike det det, jag har absolut. ju också Gjort sin och de... Ja. Jag har för mig har läst att det var varit skithyllat där Och Frankrike också. kan jag tänka mm. kan göra riktigt bra För de, de har ändå den här uh, Stilen med lite, lite konstig humor Och så. Och Sverige... Ja, är, men Sverige kan man ju också driva om just att Vi är så tråkiga <laughs> ja. Alltså det kan ju bli åt andra hållet Att ja, det, vi är så, så ofärgglada Typ kan man säga Ja det finns ju en stark man som går på SVT mm. Det skulle tydligen vara lite så här Office-stuk ja. Det är Nej, dokumentära ja. känslor Han är, mm. det är från så. Hippie va? är det ah, precis. Ja. Andes, Eller vad heter han? Eller vad heter de? Johan Wester eller något? Eller? Oh. Mm. mm. Men äh, Steve Carell Ja, var Modern ju... Family Ja, ja, alltså Modern Family hade ju i manliga birols fyra nominerade. Ja, det är av rätt sex. <laughs> det är... Så, Helt <laughs> sjukt det var ju... Och mm. de vann ju såklart. Mm. Mm. Ja. Men det var ett Steve Carell för att prata med honom lite mer. Så han var ju också nominerad i år. Men det tycker jag självklart att inte vann. En annan snubbe som var nominerad som jag verkligen tycker borde ha vunnit. Det är C. Matt LeBlanc ja, eller, för episodes. Jag har inte episod. När man går in på, på typ och söker efter episodes, episodes, då, ja. Jag, menar, är, jag tror att det är det roligaste. Det är svårt att hitta i, i nedladdare Ja, precis. Det, är det är kanske hela tanken med det, att man inte ska kunna söka efter det på Pirate Bay för då kommer det fem miljarder andra episodes ja. Men i alla fall Lucy Kay vann inte utan den lika, jag vet inte om man ska säga tråkiga men det, jag tycker det är riktigt tråkigt när Big bang Theory vinner, för det känns så jävla väntat Jim Parsons vann som Sheldon Cooper då. Han väl ja, den precis. Den precis. Också. Det har väl vunnit också. Ja han gjort innan man, också. Man, ja. förra året han äh, bara förra året. Ja jag med det. Okay. Mm. Ja. Men jag nöter på angående Louis äh, ck serie Louis som är helt fantastisk. Mm. det ju vi... vi snackade om det i förra avsnittet Ja precis, jag kommer fortsätta Snacka om det tills ni har sett den <laughs> ja. uh, För att den är ja. så jävla bra Och uh, Alla borde se den, och Louis, Louis C.K Är helt uh, fantastisk, men jag förstår inte Att han inte vann, för det är verkligen Det bästa som uh, har gjorts Inom humor de senaste, uh, senaste Taget, så det mm. den borde verkligen Vunnit en Emmy för bästa alltså. Manliga i komedi. Ja, jag tycker det är lite eller jag kan inte, egentligen inte uttala mig Eftersom jag inte har sett serien Men eh, att den inte blev nominerad För man har ju hört så himla mycket bra av den Inte bara från movie äh, Att den inte blev nominerad för bästa komediserie Känns lite konstigt Ja, jag tycker också det var väldigt eh, efter, Eftersom de liksom har, har noterat eh, Louis C.K. och nominerat honom Men eh, inte själva serien Som har fått så jävla bra Alltså respons. just Just i den här kategorin har jag verkligen ingenting att säga till om alltså. För att eh, jag, alltså, jag ser så himla dåligt med just komediserier Komediserier är, är, är beneath you Precis, ja. jag är lite för pretto och lite att, ja. för Terrence Malick ja. Exakt, lite för Stanley Kubrick För att, för att sjunka ner på sån låg sandlåd-humorsnivå Så är det Nej. Ja, men, tycker jag, ja, men jag har bara blivit så jag ser alltså, mest drama. Mm. Mm. Jag kan rekommendera Parks and Recreation i alla fall. jag det är Den har jag också hört jättemycket bra om. Mm, jag med. Mm. Men jag tycker att det, Game of Thrones borde fått lite mer prestige. Som jag ja, tycker att på året Peter Dinklage så jävla gott. Peter Dinklage vann för sin ja. roll som Tyrion Lannister. Ja, han är ju grym i den tv-serien. Ja han är så bra alltså. så himla bra. Ja, och, så det, det var, var kul Så att det var riktigt ja, svårt. Ja. Jag har inte sett äh, ett, ä, Game of Thrones. Du är verkligen synd, Patrik. För att den är. Ja. Ja, det, det pushade Nej, jag, jag också jag ska för se. i förra avsnittet, tror jag. Vi snakkar om hur den spöar Sagan och Ringen på alla sätt och vis, tror jag. Ja, ja men ja. det gör den ju, så sluta spotta ja. för fan. No! <laughs> jag <laughs> tycker oh, men, att är det man är väldigt tronlubbigt i bakgrunden. Ja. Men, äh, det ska bli int intressant att se hur bra Peter Dinkler ser för. Inte, alla Överallt verkar ju bara hylla honom till skjälarna. Ja, men alltså, det är så. Att det är vad du ser honom. Ja. Kan man verkligen vara så, så bra? Ja, han är så bra. Jag lovade på att det känns som en lite comic relief antiklimax. i TV. Ja, dels lite comic relief, men också en väldigt så här djup karaktär. Jag läste en artikel där det var någon som skrev att Tyrion Lannister är den bästa tv-karaktären sedan Stringer Bell. Alltså, String Bell är ju Id Idris Elbas karaktär i The Wire. Och hans karaktär anses ju ofta som en av, alltså, ja, den bästa karaktären i fiktiv tv genom tiderna. Men, och den här personen, då som skrev artik artikeln, jag kommer inte ihåg vem det var eller vad den är, men man kan söka på det. Och det, det handlar om att, just som jag sa, Tyrion Lannister, då Peter Winklers karaktär, hans. Han är den bästa sen då, Stringer Bell. Så det, och det är väldigt imponerande. Mm. Han, gör en, han gör ju en till film nu där hon också spelar typ eh, medeltida snubbe som heter Knights of Badassdom. Som, ja, som är någon sån här eh, komedi som ser, ja, det ser väl okej okay ut. Den ser, ja. Det känns väl lite som att den driver väldigt mycket med eh, medeltida filmer och så vidare. Men eh, mm. det ska bli kul att se. Peter, Peter Dinklage är ju med i uh, The Station Agent också Som han Tom McCarthy har gjort ju Och jag gillar Tom McCarthys filmer, han gjorde ju årets win-win uh, Och sen The Visitor också med Richard Jenkins och Så jag har, jag har The, The Station Agent har legat på min uh, min att se lista jättelänge Så att nu när jag verkligen fått upp ögonen för Peter Dinklage också Så ska, det, så ska jag försöka se den så snart som möjligt han är ju också en cameo som ser själv I ett avsnitt av en Aha, okay. Ja, Ja, okej just Ja, det har jag också hört om. Han är med någon, i några avsnitt av 30 Rock också Där äh, äh, vet du det, Tina Fey Som mm. spelar huvudrollen, hon misstar honom för ett barn <laughs> Gång på gång <laughs> <Schist>. <laughs> sen, sen börjar hon de dejta Hålla på att <laughs> Ja, äh, Nej, men, men äh, Emmy-galan Den största skrällen var väl att äh, Kyle Chandler van för Friday Night Lights I bästa manliga huvudroll i Kyle Schaller är med i Super 8 också va? Egentligen? Ja precis, han är ju Ja precis ja. Ungen. Han är väl mer tv-skådespelare Överhuvudtaget än film va? Ja så alltså det, det, liksom, det är väl Det är väl den enda han som, som han är mest känd för ja. Friday Night Lights Är det någon som har sett den? Nej, nej, inte precis. alls nej, inte. Så det var ju väldigt ointressant att ta upp det ämnet jag. Ja, men jag tänkte <laughs> efter, alltså, han spörde liksom Steve Buscemi, Michael C. Hall Dexter, och John Hamm, Hugh Laurie ja. Och uh, Timothy Olyphant Timothy Olyphant är ju, det är ju fruktansvärt För den skulle Olyphant ha, tyckte jag För Justified, ja. han är ju helt uh, Fantastisk där, men tack och mm. lov Så vann ju uh, Margot Martindale Hon vann ju för sin roll som Mags Bennett I Justified Och det är också det är väl bästa kvinnliga biroll I drama Ja uh, oh, så mm. då den var hon extremt värld Så det var kul att se att en i alla fall från Justified vann men, Peter Dinklage uh. snodde ju Snodde ju priset från uh, Walton, Walton Goggins Gomes. också Som är skitbra uh, Men man, Peter Dinklage var han var värd uh. Men Michael C. Hall Han har vunnit några gånger va Ja, det har han uh, jag Nej, ja, Jag är inte säker Jag, att jag han han vet att han, gjort... han har vunnit Golden Globes Vet ja. jag att han har vunnit, jag är osäker på Emmy Ja just här, det, för det var då han hade, hade Mössan på sig ja, ja, det var Golden Globe var det. Ja, Men för han, om han inte har vunnit Nu vet jag inte om han har gjort det eller inte Men om han inte har vunnit så hoppas jag verkligen att han får en Innan Dexter lägger ner Om en eller två säsonger, tror jag Ja, uh, kanske För han är verkligen värd, Dexter är en grym serie Som alla borde titta på också och det är ju just eh, han som driver den liksom Michael C. Hall ja, Det är ju han, ja, han som är, är stjärnan den... Ja han är jättebra men jag, men jag tycker ändå att varje år finns det de som är bättre än honom alltså Så är det Han är jättebra Men, men alltså Brian Cranston i uh, Breaking Bad till exempel Han kommer till ja. närheten där Ja jag vet inte Men uh, uh, Hugh Laurie tycker jag är rätt uh, Han kan vi räkna bort liksom Ja han, det känns som han är med överallt Och så uh. Och så känns det som att han är väldigt medelmåttig Det är vissa som tycker att han är helt äh, Mästerlig som den här Doktorn House Eller vad han heter uh -huh. Men jag vet inte jag, jag, jag ser ju inte på den serien heller Så jag kan inte uttala mig där Men, men jag tycker, Han har ju sin roll men, men jag tycker inte att det är så här Att man är blown away som man är ibland Nej. Michael C. Hall, Nej, John precis. Hamm Steve det, Steamy och så vidare det, det känns inte som det är en ansträngning På det viset alltså, Han spelar sig själv lite nästan Ja. ja eller alltså Ja, han är ju britt som spelar amerikan, men alltså ja, precis, ja, men, ja, men, han är en och är gubbig ja. och har cyniska åsikter hela tiden. Exakt Och det känns som att han är så på riktigt också. Så, mm. eh, precis. Men eh, Steve Skriven tycker jag var riktigt bra i eh, Inboard Empire. Ja, ja, han är jättebra också. Jag gillade... är Det är samma till serie som inte har Ja, vad eh, ja, det? Han är också syn på att Michael, Michael Pitt tycker jag var grym också i eh, Ja. Och... Han fick ingen nominering va. Uh, nej, det fick jag inte. Och sen, det är väl manliga biroller i så fall och där var han inte med tror jag. Nej. Mm. Uh, men och sen så har vi han uh, Michael Shannon också. Ja, uh, också som spelar Och Michael K. K. Williams. Vad sa du? Och Michael K. Williams också. Som är med, som spelar Omar Little i The Wire. Han spelar ju den uh, mörkhyade snubben i ja, uh, Warwick Empire. Precis. Uh, mm, han är också jättebra. Som alltid, han Road också Jag tycker Michael Shannon också, som jag sa, han är, han är fantastisk som äh, Agent Nelson van Alden eller någonting Ja, där, jag, det är väldigt religiöst är han va Ja, grym, med, grym ja. scen där i slutet med honom äh, Men ja. äh, det ska vi inte avslöja någonting om för, äh, Nej. Men den har väl säsong två kom väl upp nu den 2 oktober tror jag Nej, jag tror det är nu på söndag det är 25, september, 25 september 25 september, det är söndag ja. just det. Så söndag börjar and Empire säsong 2 Det ska bli jätteroligt roligt, tycker jag Ja, och sen så Just det, det var Dexter som började den 2 oktober och sen, Ja, och sen det sa, stämmer Sen så har vi ju How to make it in America Som jag och Hannes tycker väldigt mycket om som började, Ja just det, den har ni snackat om tidigare Ja, som började sin andra säsong den 2 oktober också Nej, den började ju nu i måndags Nej Jo, jag har redan sett första avsnittet. Nej, skämtade du med mig? <laughs> Det är två två ut Rasmus <laughs> Nu har du någonting, Rasmus och... Get to the game, ja. dude <laughs> Se Nej, efter vi det. har spelat in det här Jag såg det med då Okej, okay, okej, okay, jag tror det, mm. uh, vad heter det? <laughs> the nice shit. Men i alla fall, hur som helst uh, Sen har vi The Walking Dead också Yes, ja. Woo! Men jag tänkte bara först, Rasmus uh, uh, Angående um, Boardwalk Empire ja Hallå, ja, angående Boardwalk Empire så fick ju Scorsese, fick ju pris för bästa regi där Och det var kul det Ja, det var kul han fick, han fick en Emmy för bästa regi där Det var väl det enda, enda stora priset som eh, Boardwalk Empire fick tror jag Ja Men så. har han regisserat, piloterna. Piloterna piloten han har, han har regisserat? Piloten ja. han sen han Och det det han fick då liksom Det är det han fick, ja Alltså, vänta, regissörerna får ett särskilt avsnitt Och jag tror manusförfattarna Det är också ett särskilt utvalt eh, avsnitt Av eh, okay. serierna Ett litet sidospår bara eh, Jag uppskattar inte när du ljuger för mig så det, Hannes. Det Nej fyr. men jag, jag kom på det precis Jag tänkte, så du how, how to make it in America Eller How I make your mother Jag sa How san, to how make it in America oh. <här> och, jag, och jag tänkte på ja, How Det är, det är <här> mitt De ser så detta och de, de, de, de, de, Ja, jag blev riktigt rädd där, men okej, nu kan du fortsätta. Oh, how to make it ja, of American som fan när det, när det väl kommer. Okay. Ja. Det har alltså inte kommit än. Nej, att... det var Howmetan How American how, ja. som kom. Mm. Ja, det, Men sen... för er som inte vet uh, någonting om Howsemick American så är det ju om uh, två snubbar som är i New York och i Tokyo andra som uh, Nej. Uh, jo, de ska vara i Tokyo andra säsongen bland bland, bland annat, men hur som helst, Hannes, vi går vidare. Uh, <laughs> Ja, de, det handlar om att de försöker klara sig i, i den här världen med kläder och, och jeans och t-shirts och så vidare. Det är väldigt svårt och att... Det, det, det är väldigt, som en realistisk version av entourage, liksom, när man försöker hastla sig själv upp i, i en värld, när man inte redan är på toppen i början. Ja. Låter också som en väldigt skön serie, som jag skulle kunna tycka om faktiskt. Ja, den, det är underbart underbar serie. Den är verkligen underbar. Louise Guzman är med och spelar som en... Medioker maffiga Eller ja. Och han jag är Jag Jag tycker ja. han är Väldigt underskattad faktiskt ja, Han är riktigt bra I How to make it är... in America. Han är ju typ polare Med Paul Thomas Andersson. Så han är ju små roller I alla han hans filmer Han är ju med i Boogie Ja, precis Ja Och Magnolia Han är också bra i Och mm. ja han är inte med Det The World Without Det hade varit lite skumt. Men, uh, <laughs> ja. Spela mycket typ. där i birollen. Ja. <laughs> Nej, men för att återgå till M-galan. Jag, jag tror jag är den enda här som såg eh, Todd Haynes, hans miniserie Mildred Pierce. Va? Oh, jag oh, såg i den miniserien, som baseras på en film med samma namn. Yeah. Eh, och eh, det var jättekul för mig som har sett den då. Att K Kate Winslet och Guy Pearce och Kate Winslet är en av mina favorit, favoriter inom kvinnliga skådespelare Och Guy Pierce är en av mina favoriter inom manliga skådespelare En ohyggligt, eh, tragiskt underskattad skådespelare tycker jag Guy Pierce alltså Och eh, roligt nog så fick båda de här fantastiska skådespelarna eh, priser på Emmy-galan Så det var kul Och Guy Pierce, jag såg hans takttal Och det är riktigt varmt och roligt Så det rekommenderar jag att se jag så fram... de, de tyckte jag var riktigt roliga Jag ser mest framåt så Peter Dinkler och har inte sett hans takt han Det såg Bogie. jag också faktiskt nådde Han, upp, han nådde nådde inte upp till Micke nej, eller... nej men de, de sänker ju ner De har ju såna här grejer i marken Så de, den var ju nersänkt innan han kommer fram till Han den. Stå ah, på. Stål, det var så kul <laughs> ja. Och äh, M i och 1 Den var ju <laughs> samma storlek som Ja visst mm. <laughs> Fick tre Nej men en... ja. så, så, Dinklers tal var bra också Men det var Guy Pearce var lite mer skämtsam Så där, och det gillar jag Så det var kul Ja. Och sen var det också kul att Barry Pepper. Jag vet inte om ni, ja, jo, det han han fick, han fick ju pri, ja han är också jätteunderskattad tycker jag. Han fick pris för sin roll som Bobby Kennedy. Nej, alltså den, en, jag ro, Robert F Kennedy ja. uh, i The Kennedys. Och jag tycker det var det lätt be, det, det lätt bästa med den miniserien The Kennedys. Det ja, var den bästa Barry Peppers här. roll. Ja helt klart. Ja. Greg Kinnear liksom som John F Kennedy det var ju värsta. Jag tycker det Snedskottet, men ja Alltså helt okej, okay, men Ja, det var, det var väldigt skumt att se honom i den rollen Men Barry Pepper funkade utmärkt Ja, det, är och det gjorde han också Brian, äh, Pepper, Ja, det gjorde han som också är och, och han är jättebra i True Grit också Jag tycker han är bra i allt han gör faktiskt ja. Aldrig bra. sett Barry Pepper i en dålig roll Han har ett ganska unikt utseende Ja, det har han Väldigt ja. sargat och liksom hårt utseende tycker jag Ja, man känner ändå honom direkt Ja. Det är man i och för sig med, dem, med väldigt många i hans storlek men ändå ja. jag tycker att han ja, det är, jag gillar jag gillar skådespelare som har nio utseenden som inte kan alltså det, det finns väldigt många som jag tycker till exempel skådespelare som Eli Roth till exempel eller Ruth ja. eller hur man säger ja. eh, Roth. jag, jag skulle, skulle nog säga att de är inte de ungefär i samma eh, storlek vilka säger du nu? Äh, Eli Paul Roth, Roth. Barry Tester och äh, Eli Roth. Menar du Eli Roth eller Tim Roth nu? Äh, jag menar I... Eli Eli Roth är, är ju eller... Inglourious Basterds, det är regissören Eli Roth. Ja, ah, okej, okay. nu ska vi se. Jag här. tror du tänker på Tim Roth, det är han i Pulp Fiction. Ja, de, är, de är lite lika. De är lika. Ja, ah, okej, okay. ganska lika. nej men nej nej, nej nej, jag pratar om Eli Roth. Ja, okay. ah, jag ah, menar igenkänningsfaktor. Att uh, Barry Pepper har ett, mer ut, ett utseende som man mer känner igen direkt Eli Roth kan vara mer vem som helst som har lite italienskt utseende typ. Ja, jo, det är sånt. Ja, kanske ja. Och, och det är det som gör uh, Barry Pepper Men samtidigt har... tycker jag Eli Roth har ett väldigt särskilt utseende också Med sina ögon och det, men, ja. Mm. Ja, jo, men det är... Ögonbryn framförallt ja. <laughs> <laughs> The beard you <laughs> <ju. laughs> <Ja. laughs> Precis en jorden Men jag tänkte på Att tala om Emmys Det var ju ganska kul det här Typ massor av här Jeremy Piven och alla möjliga Lade utbilder på När Charlie Sheen läxade upp Action Catcher Då... <laughs> Om man nu läxade upp Nej Action men inte läxade och... upp Men de stod väl ja. Småsnackar Men det var ju väldigt mycket bilder Och typ snack om det mm. Och det är ju också mm. en tv-serie Som precis har börjat ja. ja Jag tänkte vi kunde ta och snacka lite om det vi... Rasmus du drog ju upp förra gången att, eh, om själva man säga, Introt, gingen ja. eh, Som hade släppts Så nu har ju då första avsnittet kommit Av nya turn off Men med Ashton Kutcher mm. Istället för Charlie Sheen ja. Som vi alla har sett förutom Terrence Malick här <laughs> eh, Ja, precis ja. Och, eh, ja, Men, men vet om jag... Terrence Malick ens finns På riktigt ja. ja, precis, men man vet inte men i alla... ja. ja, i alla fall eh, turn off Men det, det första avsnittet det, Jag tycker det var förutom hur de löste det hela med eh, Charlotte Chin och dött och så vidare. Eh, spoilers. Ja, då eh, jag, jag tycker det det var fruktansvärt dåligt eh, hela, hela den grejen att de var tog så lättsamt på det och så det, det kändes jätte ja, alltså, de hade ju verkligen ingen kärlek eller respekt kvar för den karaktären. Men, men, men det kan man men det var ju så också. Producenterna ja, så alltså, schack ja, det... veteran Chuck Skapa. De hatar ju varandra ja, så att det är klart det blir så. Han alltså, har, han har ju... väl sagt eh, behandla den här karaktären med, med Precis. <laughs> ja. Ja. Till Det det var och skådespelarna och allting. Det var väl det, det det är väl målet med avsnittet förmodligen. Ja, och att verkligen hacka det. på Charlie Shane. Ja, mm, jo, jo, precis. Men Ashton kistan är ja. Äh, kommer i alla fall in i hans plats så jag tycker att äh, det var rätt helt okej okay, i alla fall. Ashton Catch är ju jag har alltid tyckt om honom av någon, av någon anledning. Jag gillar honom, han verkar skön Det är sån man skulle vilja hänga med. Och, <laughs> ja, eh, det kan man. Ja. Eh. Jag, jag tycker han var rätt bedrövlig i det här. Jo, alltså jag gillar också som Rasmus säger, jag gillar han som typ i alltså, e 70 show och The Butterfly Effect och grejer. Men hur de hur han liksom hur de tar in i TV-serien så den här ja, Det var ett typ, dåligt sätt att föra in en karaktär, Alltså de skulle kunna få in det som att det var typ Charlie Sheens son som han har fått någon gång Alltså som typ är skriven på papperna Och därför ska ta över huset Alltså de skulle kunna ja. ha fått innan På ett roligare sätt tycker jag Istället för bara, ja, jag tog livet av mig Nu vill jag låna din telefon Aha, Det precis. känns så fantasilöst Ja det var fruktansvärt dåligt uh, gjort hela grejen Men i alla fall det var första gången jag Skrattade uh, lite åt uh, 200 män <laughs> ja. på kanske Sju säsonger eller någonting sånt Jag har inte sett alla det ska jag inte Nej, säga jag, Men uh, men man har ju kollat väldigt mycket när jag har gått på sexan hela tiden Så då, då har det blivit en, ett antal avsnitt under åren Och mm. och jag vet inte, Ashton Kutcher känns ändå rätt för rollen Jag kan inte se någon annan gå in och... Ja, för han, han är ju lite så här Han kommer ju liksom rida på den här Charlie vågen Eller som karaktären Charlie Med att typ han är snubben som får alla brudar Och ja, precis. och liksom är The Playboy eller man ska kalla Ja. Så det blir det som, är som, en, är, en det som jag tycker är mest intressant med det här är att varför Ashton Kutcher, han slog igenom, eller liksom started out med That Send Show, mm. eh, på, alltså tv serie och sen blev han filmstjärna och Ja, har liksom, han känner väl hur mycket som han intervju med det och nu går han tillbaka till tv Alltså tv brukar ja, syska han så han känner hur mycket som han men helst. jag lät alltså det är det som det är väl det som pengarna men det betyder också att Ashton, Ashton Kutcher har ingen värdighet av nej, men har, nej men jag har faktiskt läst en intervju om Ashton Kutcher varför han går tillbaka till en sitcom för han lyderas i intervjun att när han spelade in The 70 Show att Robbie Williams jag Var på besök och gjorde någon cameo Eller vad då. det var att det var Robin Williams Och då typ sa Robin Williams att Typ det Alltså det han är typ mest Den ångrar mest är att han typ hoppade av En sitcom eller vad då. För att det är typ bra bra bra någonting ja, ja men någonting att, <laughs> Det var typ ett bra jobb Och sen när Ashen Kachi hoppade av och gjorde filmer och grej, Då hade han typ alltid det där i åtanke vad, att, Alltså ett sitcom Ett sitcom -jobb är alltid det är ju roligt, man får mycket pengar Plus att det är ju Det är ju mer som ett fast jobb ja. Du går ju till det Ja, man, man ju. går till jobbet liksom Man gör scener liksom varje dag Det är väl, ja. på. på något Alla sätt Alla kan ju inte vara med i The Tree of Life right. Nej, och jag tror inte heller att Ashton kanske kommer, alltså jag tror inte det kommer bli Sju säsonger till med kanske, Jag tror Inte han kommer Nej. palla så länge det kommer bli som uh, Scrubs som ja. uh, försöker fortsätta en säsong till Men ja, det är ingen det kommer som kommer Fast det är ingen, fast, ingen som kollar Det var 28 miljoner som kollar på det så. Ja, jag vet <skratt> jo. Men det är Ja, det kan man förstå ja. alltså, Jag tror många som jag ville bara se Hur de löste ja, henne, det här med Charlies död och allt det. Liksom Hur Ashton Karcher introducerade men, men jag ska ändå ge ett par avsnitt Ja, jag, ja, jag kommer nog se kanske två, tre avsnitt ja. till uh, Om det inte är bra så kommer jag lägga ner ja. lite. Ja, ja. Jag tycker inte att, att det här avsnittet var bra alls Nej det var inte bra men jag, jag gillar fortfarande jag jag Aston Kutcher och han, Man önskar att man också kan få ett sånt här skägg när man, när man växer <laughs> upp ja, Han är väldigt snygg ja, Han ser sjukt bra ut i skägg ja. och långsår <laughs> Han intressant. går mycket naken runt i ja. avsnittet Ja han gick naken till typ hälften av tiden Det är uh, också. Ja. Men det, fin, det ska finnas en censored version <laughs> Okej. För er tjejer Den måste jag kolla upp <laughs> ja. ah. Vi kan lägga den i matten Med Scarlett Johansson bilderna ja, ja. <laughs> alltså, Problemet med haft män Tycker jag alltså, Typ de fyra, fem första säsongerna Tycker jag är bra Alltså roliga Eh, och det mest har att göra med Jake. Ja, han är jävligt mm, skön Alltså ungen. Ja, det, är, det är bara roligt när han är mindre. Ja. Så fort han liksom. De måste här eller roliga typ så här. Ja ja det är alltid liksom, roligt att kolla typ på när, chocka är <laughs> När, ja, jag när han blir 15 <laughs> 14-15 och över så. Ja, ja han har blivit, Det är mycket av skärmen eh, och han har verkligen han spelar verkligen den, här, den här typ tonårsfiguren liksom. Ja som nu ja. nu är skämten att han sitter och fiser i soffan. Hur kul är det? Ja, ja, men... det är roligare när han är typ så här: när han är jättesmart när han är liten. Eller ibland så är han jättesmart Säger någonting helt briljant. Och ibland så säger han jättedumma saker. Och det är det som är kul att man vet aldrig vad han kommer säga. Liksom. Och, ja, det, och det sen helt... finns det här humorn med att Allen inte vill att eh, Jake ska få höra vad Charlie säger och ja. så vidare. Att han säger massa dåliga ord och så vidare. Eh, no not in front of Jake liksom, sånt. Och det, ja. det är det lite skärmen av serien den har jag försvunit helt med. Eh, med ja de eh, blir Jake så och käresten kortare ja. mm, ja. jag tänkte jag tycker också att Men off men den är ju väldigt mycket Charlie Kine lite av tune off men glissan är borta nu ja absolut det var jag det, de skulle nästan kunna gjort en spin off typ nästan men det är ju samma det är samma problem med the office nu när steve carell försvinner alltså, det, ju, jo, det, blir kommer, det. De kunna, kommer de kunna klara sig eftersom ja, de, här till... också. Ja, är, de här serierna ja precis de här bygger på sina huvudkaraktärer lite ja det är en bra och, och, efter, och grejen är att eftersom man aldrig kan förutspå det här Att Steve Carell kommer hoppa av Eller Charlie Sheen kommer bli Liksom en lodis Så ja, alltså Man, man vet ju aldrig det och därför bygger man ju Serierna runt Sina huvudkaraktärer och sen bara rycker man ur dem Ur mixen och, och man vet inte riktigt vad som händer Så det ska bli intressant att se också Med i Office om det kommer Ja, vad som händer om folk tycker om det Lika mycket fortfarande Ja, det tror jag sant. intressant ja. Ja. Räcker liksom Jim, Pam och Dwight, eller ja. ja så länge Nej, Dwight är med liksom så kommer det var kul. Ja, ja, jag vet jag inte faktiskt. Det. Jag är tveksam. Jag tycker Dwight... Det finns mm. inget avsnitt där han är tråkig. Det här känns... Ja. För mig känns det lite som nåda stöten för The Office faktiskt. Så det är, jo, alltså jag ja. tror inte det... det här lär ju bli kanske The Office sista säsong. Jag tror inte det kommer hålla i evigheten. Men eh, har ni någon koll på vem som ska ta över Quest? Är det inte Spader? Alltså, jag, jag har ju aldrig sett The Office. Jag sa det. Är det inte ja. James Spader ja, som visst, fick den... Det. Äh, jag det tror det också. Klart, ja, jag tror det. Ja, jag tror det. Ja, också. Det är de som om att det är James Bader som är nya chefen. Mm. Okej. Okay. Ja, ja så, jag... så är det. På tal om ja, jag det är han så... är ganska bra faktiskt. Ja, han ja, är väl han... helt okej. Okay. Kollar rätt mycket på Boston Legal förut och mm. där är rätt bra. Ja, jag tycker han är asgrym. Också... Men, men på men tal om, jag på om The har office... som sagt inte på office. Så. På tal om The office och Emmy eh, som vi pratade om innan så såg jag också på Youtube från Emmy då en sketch. Som de hade där. En riktigt skön sketch där, där The Office är då skådeplatsen och sen så kommer det karaktärer in från andra tv-serier. Så dels så är det Ashton Kutcher som sitter i chefstolen där för att han har kommit in på fel ställe. Och sen så kommer... Um, Jesse Pinkman från Breaking Bad kommer in och ska lämna av droger och grejer och sånt där, så de gör lite mixa up mm. och det, den är mashup, den är riktigt skön faktiskt Men på 12 av de där mashupen kan vi lägga upp på hemsidan. I i Ja, okay. hemsidan, Men hallå, jag tänkte nu sa så så TV-serien <laughs> i 2,5 när de kollar på huset i första avsnittet nu dör också från andra TV-serier. Ja. ja, det var ju Gregg ja, alltså, Och John alltså från... karaktär från Fullt hus kommer också kolla på huset och så fast <laughs> det är inte säkert att det var hans karaktär. Nej men det det var ju bara okay, yeah. ja. ja, precis. Sen bara vad han sa typ Charlie Harper, but fucking no I can't buy this house and <laughs> Nej no, just det. Ja. Han hade haft en obekväm trekant i <laughs> ja. det var jobbigt va. Eller vad? Ja. Vem var vem var det som uh, sa så? John Stamos John Stamos okay. mm. Mm. Ja. <laughs> oh. Men jag ska kolla in den ske sketchen. Just nu. Absolut Ska vi gå vidare in på mina områden, mina pretto-träskmarker Med lite ja, Terence malick -antag. Det kan vi göra Ja, det var ju så här att nu här för någon dag sedan då så kom det ju upp en video faktiskt På ja, Terence Malick och Christian Bale Som är på gång med något hemli mycket hemligt och intressant filmprojekt de var alltså på i Texas då Malik bor ju i Austin Texas och där på en eh, eh, musikfestival som heter City Limits så eh, var de där och eh, filmade helt enkelt med Christian Bale bara mitt i publiken inga avspärrningar ingenting utan de bara gick runt där och filmade Steadicam filmade och det var måste alltså de måste som... bli lite gaana liksom när de säger ja liksom, vist du Batman. vist ja. bara springer där bara, åh Terence Malik Ja, jag hade, inte, jag bara... hade gjort det Jag hade bugat för Malick jag, jag hade tacklat Christian Bale bara för att Ja, om jag hade fått prata med Malick Så, att, så att det, det är helt klart men, men i alla fall man ser Man får alltså se Terence Malick Och detta är för de som inte vet, det är ju extremt speciellt Eftersom han är jag kanske den mest skygga regissören Hollywood-regissören genom tiderna. Alltså, det är helt sjukt. Han marknadsför aldrig sina filmer. Han är, tar aldrig emot priser. Han, han äh, låter aldrig folk ta bild på honom och så vidare. Det är bara vissa set som läcker ut ibland där man ser honom. Och då har han alltid hatt på sig. Och, ja, så man ser inte riktigt hans ansikte och sådär. Så, till mm. exempel det finns en enda bild på honom på IMDb Ja precis, det är en enda bild och det är från inspelningen av Tunna röda linjen tror jag 1998, The Thin Red Line så att det, är, ja, det är ett tag sedan Så i alla fall här har man alltså rörliga bilder på Terrence Malick när han pratar och han går och man ser att det här är ingen gud utan det är en riktig människa och det är för mig stort Så att, det är riktigt coolt Åh, oh, herregud, mm. det här är ingen gud. Ja. <laughs> jag skämtar ju Rasmus. Jag tror inte ja. det, jag tror inte det. Jag nej. tror att du sitter och nej, men... ber till Terence Malick. Ja, nej. nej, men Malick, är... han är en av mina favoritregissörer, så är det. Och det... Alla... Han är... ba... har inte bara gjort mästerverk eller så, men, men jag tycker det är väldigt hedervärt att... att man som Malick gör så annorlunda filmer. När det släpps så mycket skit, tycker jag. Remakes och prequels och reboots och allt det här. Och sen är det plötsligt ja. kommer en Malick-film som är ändå relativt hög budget för vad som film. Och den är helt annorlunda från allt annat man kan se på bio. Och det för mig är... Ja, är, är Malick gör oss en tjänst där. Även om att det som du som du inte tycker om, The Tree of Life, så måste man ju kunna uppskatta att den skapar diskussion och den... Eh, Visar en annan sida av Hollywood Som vi inte ser varenda dag i Fast and the Furious 5 Resident Evil 38 ja, Det är mina faller ja. Nej, nej, alltså det var inte, det var inte så jag menar. Men det är ju en sån motpol mot just den, det flödet av sådana skitfilmer Ja, absolut, så mm. man, man kunde ju mm. ha gjort en bra motpol Jag, jag vill ha ja. tillbaka mina hundra kronor och mina två timmar och avtal minuter Ja, det, det, finns ju, det finns ju något mellanting Typ om man säger 500 Days of Summer till exempel som Mark Webb har gjort Den ligger ju någonstans mitt emellan Och Malick är på ena kanten och eh, Paul W.S. är som gör Resident Evil, de skitfilmerna är på andra kanten liksom. Mm. Men ja, ja. ja Men i alla fall. Det, ja. det är också intressant att, för att Malik tidigare så har han ju varit så här att han har tagit extremt lång tid på sig emellan sina filmprojekt. Till ja. exempel att alltså han. Han gjorde ju... han har under samma period som Woody Allen gjort. 45 filmer som han har gjort 5, eller 5, 5, 5 filmer. Han, gjorde, han gjorde Badlands 1973 Och sen Days of Heaven 1978 Så redan där har vi 5 år emellan Och sen mellan 78 Och 1998 20 år emellan Gjorde han inte en mm. enda film Men då kom i alla fall eh, Tunna röda linjen ut och, och då var det ju folk som spekulerade i att han var i Nepal och sökte andlig rensning typ och gick bland, med munkar och sånt i Nepal och sånt. Så det, var, ja, det var ingen som visste var han tog vägen, han var försvann. Han är inte sen, en jag skulle vilja öla med. Nej, <laughs> kanske inte. Men sen, och sen mellan 98 och 2005 gjorde han ingenting heller. 2005 kom The New World ut, och sen dröjde det sex år till till 2011 innan Tree of Life kom ut då. Mm. Och det sjuka är ju då att nu. Så har han alltså nästa år så kommer en film ut, och sen året efter det så har han en spin-off-dokumentär som bygger på, ni vet, i The Tree of Life så är det den här universumsekvensen och det. Mm. Och ja. eh, med, eftersom det blev så, ja, det var, det var så mycket um, material kvar som inte är med i filmen, så ska han göra en dokumentär som är, handlar om universums framkomst och människan och allt det där. De här, mm. de här filosofiska grejerna och den ska kan ju bli väldigt time cool. Ja, absolut, verkligen det väl gjort och Så det är hans andra projekt Och sen har han då alltså ett tredje projekt nu Som han håller på med Så att, alltså tre projekt håller han på med sida vid sida Och det här tredje projektet då är med Christian Bale Och det kommer handla Det enda man vet är att det kommer handla om Någon form av eh, musik eh, Ja, karriär Eller något sånt där och, och sen kan man ju se i filmen, att, i filmen som de, de har filmat då här från musikfestivalen att Bale har, han har färgat håret grått på sidorna. Så förmodligen ska man väl se äldre ut än vad han är. Mm. Och sen så finns det också material som visar att en ung skådespelerska som heter Hayley Bennett är med också. Och det är alltså det enda man vet om den filmen så... Så det, det, det, det är något som har hänt med Merrick, jag vet inte om han har fått en stroke eller om han har fått eh, någon hoppas. form av upp, uppenbarelse <laughs> eller någonting men, men i alla fall så... Han, eh, han kanske börjar inse att tiden börjar in en väg ja, det, det, bra, men det känns eller lite någonting. som med Clinton, Clinton börjar ju också ha ut filmer varje år Ja visst alltså, det här är en... Clint, Clinton har ändå hållit Jo han har ändå hållit en... Ja, ja. ja det här det är ju en de, de har ångest, gubbarna Ja. Bara det att Klintan är 15 000 gånger mm. bättre än Malik. Och 15 000 gånger äldre Och Woody äldre. har liksom då Woody Allen då, då, han har haft dödsångest under hela sitt liv <laughs> ja, Jag har haft det där för. <laughs> Jag ja. förstår man ja, Terence Malik har nått Woody Allen-stadiet ja. ja, precis som Så det är, det är verkligen nåt på gång här alltså. och, det är, och för mig som är Malik fan Så är det helt underbart att vi kommer få se fler Malick-filmer Så det är ju kanon mm. ja, Jag håller med dig eh, Som du sa förut, alltså det är Även om man inte gillar filmerna. Alltså, Tree of Life tyckte jag inte var så här superbra. Men det är fortfarande en av de näst annorlunda och intressantaste filmupplevelserna jag har haft i år. Ja, och visst. Det, så är det ju. Det är så intressant att se. och, Ja, det, han gör oss en känsla som du säger. Jag bara för diskussionen. Och eh, han rör om i, i Hollywood-grytan. Och det gillar ja. jag. Ja, precis, och liksom det... in, inte ja. på Gaspar Noé-sätt ändå, liksom, utan ja, han håller sig ändå... På sin, om man jämför med, med Gaspar Noé liksom så är han ändå Ganska normal Gaspar Noé, han är inte heller Jätte, han gjorde ju eh, vad, Irreversible och man... Enter Floyd <coughs> <då. coughs> ja. men vad heter den här, gjorde inte han här, Någon fransk för 95 ja, Jag vet inte <coughs> Nej jag tror inte det faktiskt är men... Jo jag för mig som är ganska typ, Normalt Uh, Ingen jag, aning faktiskt. Jag, jag sitter Men... bara och funderar över en grej. Christian Bale, hans gråa hår. Kan ja. inte det vara var riktigt hår? Han börjar bli lite... Hur jo, det, kanske. Hur gammal jag är jag han? Jag, han, han är 40-någonting, 40, 40 va? Ja. Nej, det är han inte. Mm. Nej, han... Ja, jo, det är han ju. Han 30... är... 60. Nej, han måste vara 40. Eller? Han är född 74, så han är 37. Oh. 37, okej okay, ja, det, ja, det kan, Men i fall, det, det kan jag, vara jag, gråa hår ah, ja, Jag läste, min, jag, läste min, min. En, jag läste en artikel på First Showing Där de snackade lite om Och då skrev de just det att det är färgat hår Så jag vet inte, de antog väl det eller Man ja. kanske ja. håller på De håller fortfarande på att spela in The Dark Knight Rises mm. Ja, visst. Och där Så där spelar han en, en åldrad Bruce Wayne ja. Ja, det <laughs> Där har han inte grått hår Så ja, verkligen inte men alltså, det, och sen skriver de också i den här First join artikeln att han ser ut lite som Johnny Cash. Eh, på de här bilderna. Han har så här svarta kläder, lite längre hår, glasögon, ja, lite Johnny Cash-känsla så frågan är om Christian Bale själv spelar någon form av musikprofil eller om han eh, ja, för att, när de utav vissa bilder som man har sett också från inspelningen här på musikfestivalen så står han ju bakom band. När de spelar, alltså uppe på scenen också Typ när Coldplay spelar och sådär Så står han bakom eh, Medan Terrence Malik filmar honom då Så det, han skulle kunna vara någon manager också Eller no någonting sånt, jag vet inte mm. men, Det snackades eh, hur... ju också Om att eh, Terrence Malik var knuten Till något, eh, en Jerry Lee Lewis biopic Ja precis, något det har det också snackats om ja. Men eh, att det finns ingenting som tyder på Att det här skulle vara den, ja, förutom att det är musik Nej. Jag, kanske, men... ja precis Jag tror inte ja. att det finns någon koppling där men alltså, först och främst då för oss ja, vad ska säga? De, de, de filmar Man ser ju på bilderna Som vi också kan lägga upp på eh, sajten eh, Att ja. de filmar Bail Så, ja. så det, det blir ju det blir ju alltså, delast intressantare där eh, Alex står ju och ger honom instruktioner Mitt på, på han, den blir, där. Ja, där Och, så och den de filma... säger ja du ska gå så här du ska, Och så filmar vi bakom och så börjar de filma Så man undrar ju liksom de filmar ju bara mitt där I, ja, i visst, public liksom. Det, ingen, massa... det set, liksom det är ett Det är ett fan liksom, Som kommer fram och ger Christian Bale en öl alltså, <laughs> helt. Ja, ja, ja, ja precis det var, kul. Ja. det var rätt skön ja. Men så för oss märkfans då Så är det ju framförallt nästa år Som ligger närmast då som vi kan se fram emot Det är det här är vi borde väl snart kanske få en officiell titel eller något i alla fall till det här fanns mm. ännu, ännu namnlösa projekt nästa år. Det är ju Ben Affleck är med och Rachel McAdams är med, Jessica Chastain från The Tree of Life, eh, Javier Bardem, Barry Pepper, Amanda Peet. Rachel Weisz, eh, Michael Sheen och Olga Kurilenko är med. Så det är, det är en ju väldigt lite odel över det också att han har fått det. Ja så nästan. Michael filmar. Sheen och Javier Bardem och Barry Pepper, en väldigt bra skådespelare. Ja, verkligen. Ja. Men det, det enda vi vet vi, vi har ju fått alltså, pyttelite detaljer har vi fått från den filmen och det är ju... Dels, det, det snackades ju om att den skulle heta Burial, tror jag. Eh, Nej, det, ja, det är Daredevil 2. Ja, just det. <laughs> Nej, men det, det, det snackades om att den skulle heta Burial. Och att eh, Barry Pepper och Javier Bardem kommer spela präster. Det har bekräftats. Ni, ja, nu kommer vi bli avsekt. Vad sa du? Jag Cesar har de här typ tre timmars långa kyrkscenarna bara... <laughs> ja, ja. ja. filmar Marias näsa. Liksom. <laughs> ja, nu är det så här... Typ, han filmat ser Bibeln. <laughs> och sen lite inklippta <laughs> scener på... Putin han filmat, planen, han han filmat Bibeln genom att någon bläddrar och folk får läsa. Men det är liksom Jesus... Oh, ja. Nej men det är <laughs> i alla fall det vet vi ju sen innan vi fick ju faktiskt en bild från filmen en officiell bild ja, där Rachel McAdams och Ben Affleck håller om varandra så det, det är ju så förmodligen kärlek. Ja, det är förmodligen en kärlekshistoria som centreras kring dem då och sen har de Men den här... alltså den filmen den måste ju vara klar för alltså den bilden släpptes ju innan True of Life ja, satt en premiär. Mm. Precis. Så, Så att den filmen den är nog färdig filmen men du vet ju hur Malik är han går tillbaka och filmar extra grejer och Ja. ja. <clears throat> Det är en lång och väldigt skum process. När det gäller Terrence Malick och jag, tror, jag tror många skådespelare Tänker att att vara med i en Malick-film Och vara med i Woody Allen-film är säkra kort Och det är alltid respekterat att ha varit det Och det ser alltid ja, bra, det är det. bra ut på IMDB Så jag tror att jag tror att De tänker så och det är därför de är med Jag tror inte alla är superstora fans Det tror jag inte Nej, Nej jag i alla fall inte Woody Allen <laughs> <håll> <håll> Men jag tycker det är <håll> väldigt kul med all den här sekretessen kring ja, de här för alltså med typ alla superhjältefilmer Avengers, Avengers och man så, det det som så man ständigt. Med Men det är också lite skrämmande att man alltså, att nördarna verkligen får all den här. Ja, jag vill inte jag vill ja, se, se så, så här videos från set och så på i The Dark Knight till exempel. Jag tycker det, det visar ju alldeles för mycket. Jag vill inte veta hur den, hur den här nya Uh, grejen exakt kommer att åka på en väg liksom. det, det är, mm. det är, och hur det är skitfråkigt se. Jag tycker alltså, om, jag, för, för, ja, jag, jag, ja, jag har ju Säger du Victor Jag har ju någon form av sjukdom då Som gör att jag inte kan hålla mig väck från sådana här grejer Så att uh, jag är helt eh, lost Jag, ja. jag blir jag blir så himla pepp när som där kommer så att jag bara kastar mig på det. Jo, jag, också. jag som sagt, som vi snackade om i tidigare avsnitt, jag tycker inte det, för mig förstör det inte i alla fall. Nej, men, men det som, är ju upp till var och en. Som Rasmus sa, alltså, han, tycker ju att han vill inte veta hur de kör. Nu till exempel med The Batwing. Då ser ja. vi, vi, ser, vi ser en video The Batwing åker längs eh, Chicagos gata. Precis. Eller Pitchbury eller vad och, och det ser skitdåligt ut, enligt mig. Men jag tänkte, sen när man väl ser filmen, då liksom det är intressant att se hur det ser ut i inspelningen Och hur, hur säkert skit snyggt och bra det kommer att se ut i, i färdiga resultatet Så det blir ju nästan som att se alltså, extra materialet före man har sett filmen Så Ja och det, känns... det vill man ju inte göra Jo alltså det känns ändå, tänk som att läsa en bok och sen se filmen Alltså typ, då har man alltid sina typ The expectations, skulle säga. Ja, precis. Jag tycker också... För mig, för mig förstörs inte... Alltså, även om jag har läst en bok som jag gör... Eftersom, eftersom mitt bokintresse har exploderat eh, det senaste året, kan man säga. Jag har varit bokintresserad innan, men mitt bokintresse har exploderat det senaste året just... Så läser jag ju ofta böcker innan filmerna kommer. Och det förstör inte heller filmerna för mig. Även om jag vet precis vad som kommer att hända. Då, då handlar det om en helt annan grej när man ser på filmen. Hur har man översatt det här? Hur har man lyckats där? Hur skildrar man den här karaktären? Så ja, det, blir, det, det, är så olika. det är en helt ja, annan grej. Om man nu ja. sina egna bilder och så. Det blir ja, kul. visst. Hur någon jag annan håller med, Hannes. Där. Men, men Hannes, du vill jag att du ska testa en grej. Testa köper en Blu-ray-film och så kollar du på extra materialet först. Och sen så kollar du på. På filmen så får du se om det förstörde någonting. Nej, men där är det lite... Nu är det kanske tio sekunder och vi bara ser filmat från ett hustak. Om man ser exakt materialet till blu blod, då är det regissören sitter ner och bara, verkligen... Det är klipp från filmen blandat med liksom... Ja, men det, det, är, du, ja, det, blir mer, det är mycket mer ingående. Ja, men du brukar säga att du inte tycker att det skadar någonting att... Um... Att se grejer innan Så jag tänkte att det... Men det är, det är skillnad på sånt extra material För då, ja. då kan man ju få se Det är alltså, mycket spoilers, spoilers och... Ja jag vet, jag vet Men jag vill fortfarande I want to see you suffer man <laughs> Okej okay, jag kan göra det till nästa Malik-film <laughs> äh, Fastän jag laddar ner den Malik-filmen Nej skepa. Nej jag, skojar, jag, skojar. jag ska, <laughs> Jag, skojar. jag, skojar. jag, ska... Nej, bara jag kan be någon det annan det. köpa den yeah. åt någon annan Ja. Nej, men jag, jag skulle Nej. fan kunna vilja ha Free of på blue För jag tror det är en sjukt visuell upplevelse i high definition Jag köper den direkt när den landar Det mm. måste jag göra Och jag går ner på gatan och kollar på min egen gyttja <laughs> Du bränner ner alla du, köp, du, köper. Köper den, du köper den Rasmus Och sen kastar den i soptunnan Bara för att jävlas med systemet oh. Bara för att jävlas <laughs> med samhället det ja. <laughs> en, gång, en gång fick jag Min Girls 2 Den, den, den, den existerar <laughs> inte längre <laughs> Nej, vad du gjorde med det där, den där mm. den La den i brödrosten eller något sånt där Nej, den kastades från en klippa Wow, wow, wow, wow. <laughs> ja. grejer man kan göra är roliga så här, Typ bindade vid en raket Eller något sånt där, mm. så att det exploderar ja, alltså, jag, Utomjordningarna jag, utom, jag, vill ju också se dåliga dålig film liksom. jag, jag kastade den faktiskt från en klippa, det stämmer Det är sant Ja, mm. Mm. ja det, det på, hade jag njutit av att göra också På Valborg Då kunde du kasta ett sånt <laughs> västerverk Min Girls 2 liksom Oh, ja. Well, well Ska vi jag har jag, skulle, åt... jag har en nyhet jag skulle snabbt vilja ta upp ja, Som kom upp nu idag På Collider. jag bara såg det för kanske en kvart sen. Är det här ja. att Taylor Lortnes favoritfilm är The Notebook Ja, precis, det var det jag skulle säga. Ja, Nej, men att vi har fått en liten, liten glims Som val kan vara Mad Max 4, Fury Road Och för er som inte vet så är jag Ett väldigt stort Mad Max-fan Och mm. Det är ju planerat att komma en Mad Max 4 Som skulle börja spelas in i 2010 Men varit uppskjuten till 2011 Och nu ska de spela in i februari 2012 eller, Nej, januari 2012 Tom Hardy är involverad va? Ja, och Tom Hardy ska spela äh, Mad Max ah, ja, okej. Ja. Jag vet inte ja. om det är någon, någon ung version Och sen är det ju Charles Theron Och Nicholas Hoult från X-Men First Class och Men jag ja. tänkte i alla fall äh, En hemsida som heter Mad Max Movies.com Har tydligen knäppt några bilder På vad som ser ut att vara bilar Från den filmen nere i Australien och de ser väldigt mycket postat på klippskut jag tänkte, det är, det är alltid kul som Rasmus inte tycker att få se någonting om projektet att det fortfarande lever i alla fall Ja, det, händer ja. Ja, det Jag tror ja, det... Det, det skulle, det kan säkert bli coolt Jag ja, tänkte, ja. vi kanske kan länka till de det, är, det, det får jag ju säga också att det är en helt annan grej att se sådana här bilder på eh, på ett projekt som är typ två år i framtiden och se liksom några bilder från, vi, vi, från bilar och sånt som mm. kanske kommer vara med i filmen eh, Och sen så jag, men jag kollar ju på trailers och sånt Så jag menar, det är inte så att jag inte har sett någonting innan filmen eh, kommer Nej, det är väl bara Patrik som gör det, eller hur Patrik? Du har inte sett Drive Trailerna, va? Ja, jag har, inte, jag har inte Men det är väl bara vissa filmer, Patrik, va? Ja, ja. ja så jag gör likadant Jag har inte heller sett Driver trailern. Nej, det har Till jag inte. Typ jag, gjort... med... jag har sett så... Drive Trailerna, annars skulle inte jag vara pepp på den filmen typ. Ja, jag är inte, inte superpepp Jag har bara valt att inte göra det Okay. Mm. Du måste ja, vara superpepp på den. Inception eller uh, The Social Network uh, förra året så, såg jag ingen trail på. Hur, alltså, nej. Alltså, jag skulle klara mig. Majest... Jag var skitpepp på Inception verkligen. Jag att jag få... alltså jag var, jag var skitpepp på båda filmerna. just därför jag inte ville jag ville liksom inte. Men man blir mer pepp på man själv. Jag var tvungen att do my job. Så <laughs> Så. Jag, var, jag var så ohyggligt pepp på Inception och sen blev så fruktansvärt besviken Så ja, det var tråkigt Ja, oh, fan, Don the Hobbit-trailen kommer då, jävla, då blir det Då blir det, <laughs> då blir det skumpa under. och uh, sånt där Ja, jag ja så jag ska jag jag säga en bio och visa den typ i repeat i 24 timmar <laughs> ja men sen, ja. sen hade vi också Ja, Patrik J. Edgar-trailern va? Ja, precis eh, Det kom ju då en trailer till Clint Eastwoods eh, J. Edgar Hoover biopic eh, Om eh, Vad var han? FBI's chef eh, ja, men, in, men, Inte ja, grundare, men ja. chef eller, Ja, chef för ja. Första FBI var alltså Ja, ja eh, gestaltad Av Leonardo DiCaprio och, yes. eh, den här, eh, den har väl premiär i USA i november, va? Ja, det är bra. Och det är det som Och, är så lustigt att. Ja. Ja, att vi inte, inte för nu fick en trailer bara två månader innan Precis. Bara fått bilder hittills. Ja, typ två två officiella bilder, som. Ja. Så det känns väldigt ja. lustigt. Men det som du, du skrev det på din blogg där, filmbypata.se eh, mm. Att eh, det. Att det. Förmodligen har någonting med just Oscarsäsongen och det där att göra mm. Att de, det är något marknadsföringshuvud eh, som på något vis planerar där. Ja, ja, de vill ju liksom jag... försöka hålla det så nära Exakt alltså Premiären kanske inte kunde skjuta på att de var tvungna att ha dem så här tidigt Men de vill ändå inte sätta igång med hela marknadsföringsprocessen för den så sent så Nej. möjligt För att liksom ligga så nära Oscarskalan Men jag tyckte att var riktigt bra faktiskt Alltså du Viktor, du gillade den inte eller hur? Alltså jag, tyck jag, jag, jag, jag tyckte den var bra men jag tycker den... Ähm, ja, i, <coughs> till exempel på både äh, Slashfilm och First Showing och äh, sådana sajter så skrev jag alla att åren var helt fantastisk och så här, Men det, jag tyckte inte alltså, det fantastiskt den var fantastisk tyckte jag inte heller men det var, okay, var bra liksom, men, det Och sen en och en DiCaprio, bra och, jag stör mig på att Leonardo DiCaprio ser inte, han ser varken ut som Hoover Låter som Hoover, eller ser ut att göra någon. Uh, mest, det är ju svårt att döma uh, från en trailer. Men, men uh, jag har ju sett, jag älskar ju Public Enemy som jag har sagt i någon, något annat uh, avsnitt. Det är mm. en av uh, ja, 2000-talets mest underskattade filmer tycker jag. Uh, men den filmen jag fall... såg faktiskt, jag och Rasmus, första gången vi träffades. Ja, det var Mandate. Mm. Ja, ja, den är. Intressant. I, oh den är så bra den filmen Och eh, i den så spelar Billy Crudup Som de flesta kanske känner som eh, Dr. Manhattan från Watchmen filmen du tänka med. Eller från Tim Burton's Big Fish Där han också är med också skitbra men, eh, Eller han gör, uh, Almost Famous Almost också Famous också just det. Mm. Men, eh, yeah. men han i alla fall Han gör ju rollen som J. Edgar Hoover I uh, Public Enemies som, som där bara är en sidokaraktär då, en, en väldigt liten karaktär Men han mm. är så fruktansvärt bra så jag vet inte riktigt om Leonardo DiCaprio får svårt att toppa den alltså, Utav det jag har sett från trailern så ser det ut som att ja, han får svårt jag, det. jag håller med dig om, om att uh, Public Enemies Hoover var riktigt riktigt bra men, ja. men jag tycker att Leonardo DiCaprio också ser grym ut i sin roll och, och jag menar det, det är DiCaprio fortfarande, han är en e extremt bra skådespelare och, Det tycker jag också Ja, men men, att... men, men i mm. alla fall Och filmen ser också riktigt bra ut Jag tycker den såg väldigt spännande ut Vilket man inte räknar med riktigt När det är biopic Men, men så här, det var någon, någon sorts explosion Där den snubben som satt i en fåtölj Jag vet inte ja. mm, släck, äh, den, den såg riktigt bra ut tycker jag Ja Och det är i det... regi Och han ja, ligger bakom en changeering han... och, och, och, och hans men... absolut bästa Mystic River Som är en av mina favoritfilmer. Men det som jag det som oroar mig är att Jag är ju stort Väldigt intresserad av amerikansk historia Och politik och allt det här Och den här perioden Gangsterperioden i USA Alltså 20-30-talet och sådär Det är en av mina favoritperioder ja precis Nej men i alla fall Det här är en av mina absoluta favoritperioder I världshistorien Och ändå så känner jag inte mig så pepp Alltså när jag såg Public enemies trailern så var jag så jag blev helt jag blev extas alltså det var ja det var så länge sedan man fick en sån film och nu kommer Edgar och den kändes bara med ja det var den, inte Det ska säga så att Public Enemies trailer också är en av de bästa under hela 2000-talet ja, med så bra. Musik musiken. Men jag tänkte ja, mm. filmkänslan jag får i Public Enemies och den här jag tänkte den här känns mycket mer Hollywood och mycket så här pompös ja, låt man säger medans, ja, eh, Public Enemies känns mycket mer den känns mycket lägre och den känns mycket till Alltså hur de har filmat den och Dokumentär känns det då, Den är, är filmad nästan... i HD Det är så här: som att man sitter där själv Man känner krutet och ja, kulorna Det känns nästan som att den har liksom. lite mindre budget Även om den inte kanske har det, men alltså, Precis. den Precis Och det, det är en av de grejerna som jag med Ja den är att väldigt den snyggt den. filmad Såhär ja Ja. Men så jag tror helt eget att Eastwood får problem att leva upp till public enemies Hos mig alltså Men, ja. <laughs> men Oscarsgala är ju Kissing ass eller som man ska säga. Ja, kanske ja. Om det inte blir som Hereafter Att uh, alla kritiker hatar den Och uh, klankar på jo, den Jo, men den här, är, alltså, den här har ju mycket mer potential i förvägen med Ja, Hereafter. absolut Precis, eftersom den här är amerikansk historia och det här, ne never forget our history det här hela ja, amerikanska Ja, och trailern, jag trailern idé. till den här var mycket bättre än trailern till Hereafter Ja, det plott och allt mm, Jag var riktigt pepp på Hereafter faktiskt Jag har faktiskt inte sett Hereafter Inte ja. jag heller Jag såg halva och tyckte att den var rätt dålig och sen han jag inte se klart ja. och så blev det aldrig någonting För att den, det, var det är rätt så, så rätt skumt där Det sjuka är ju att Roger Ebert jag tror han gav en fyra av fyra. Jävlar. Roger Ebert alltså. Och det här är, för er som inte vet så är Robert, Roger Ebert en av, eh, jag kanske världens mest kända filmkritiker. Ja. Alltså mest enskilt kända filmkritiker. Det är roligt. Han är ju Ebert at the Movies och Ebert and Roper och ja, film, alla de här. Men jag tycker han, är väldigt, han jag har väldigt är... bra smak också. Ja, och han satte fyra av fyra på Clint Eastwood och skrev om att den, den behandlar stora teman, livet och döden och, och ja, allt det här. Så att ja, jag måste ta och se er efter och bilda min egen uppfattning. Mm, jag ska också se det. Mm. Men den har ju blivit alltså hela världen över verkligen hatad och bärsad. Inte hatad men lite negativt alltså Ja, alltså nästan jag, jag tycker nästan att responsen är Hat, <laughs> faktiskt men, mm, okay. ja. Det är kanske jag som har ja, Fått en bakvoten Men det känner ja. så fall för mig Ja, ja men man... den, den har inte blivit alls bra mottagare nej, nej, nej, nej, det är med det som think, det, det känns inte som att den är så såhär uh, Nu hänger vi dem, typ Nej, det inte. Jag kan inte men, men det är för att folk har så höga, höga förhoppningar på Clint Eastwood också. Efter ja. jag menar Grand Torino Changeling, Mystic River, Million Dollar Baby. Uh, han är bara unforgiven, han är bara levererat, Så. Är det, det, är det bara jag som tycker att Grand Torino var dålig? Va? Jag tyckte ja, inte att Grand Torino var dålig. Jag tyckte den var jättebra. Grand Torino mm. är liksom Clintons bästa. film. Det är den omlöpande personen som man Jag tycker Grand Torino är bland de. Inte bland de bästa inte Jag tycker Million Dollar Baby, Changeling Och Mystic River är de bästa tycker jag Sen kommer Grant Torino och kommer i en klass lägre men, men jag vet att jättemånga tycker det är hans bästa Men Grant Torino äh, den... känns verkligen som en andlig upp... Det känns verkligen precis som att det är Karaktären Dirty Harry när han är gammal Ja Alltså det är <laughs> bilen ha ha. är där han... Precis hur han, alltså, hur han skådespelar i den filmen och allt Det känns verkligen ja. Ja. Förutom det här rasistiska undertonerna Hur den då de, men det är det de, de filmen handlar om alltså, jo jag, men jag ja. skrattade väldigt mycket när jag såg äh, Grant till Ja, för han är, för, är ju verkligen en gammal bitiggubbe när jag snackade om så Dirty Harry. Ja, ja, ja, mina absolut. Dirty ja. Harry feelings tycker, för den filmen. Ja. det är för den film. det det filmen handlar om ändå alltså hur ja, obefogade såna fördomar är och så alltså, hur Och hur de kan ändras. Ja, ja precis. Exakt. När man öppnar, vidgar sina vyer och sina perspektiv. Ja. rätt rätt ostriga handling egentligen men... Ja men, väldigt, men, äh, äh, ja. jag, jag tycker att han gjorde det synda roligt när han sa Ja men så jäkla länge är och så länge. Och <laughs> så länge är Clinton och film så ler man bara. Jag, jag, att jag att han är i alla fall en av världens charmigaste skådespelare. Mm. Ja, han är härlig i alla fall. Synd att han är men, så gammal. 81 år eller 82 år ja. ja, ja, han? 82 år. han kommer ju inte dör än alltså. Han sa ju, det, det var ju himla roligt när han fick en Oscar för Million Dollar Baby Det var väl Den kom ut 2005, alltså det var väl 2006 han fick den Oscar, Oscar va? Mm, mm. Jag tror att den kom ut 2004, eh, men ja, uh, var Precis, Ja, okej, okay, men då var det 2005 han fick Oscar då, Och då, då satt ju Sidney Lumet i publiken mm. eh, Och då sa han ju det dröm, I, saw Sidney, I, I saw Sidney Lumet out there and he's 80 something And I thought, hey, I'm just a kid Ja, det han håller sitt Ja, det, jag, kan, jag kan se det talet om och om igen, för det är helt underbart, men, mm. men så, han, då, då menar, han menar ju på det att han är, vill vara kvar länge och ja, göra filmer och liksom, I'm still here. Men nu är tyvärr landet inte med som han dog ju förra året. Ja. Nej, det var ju i januari det. eller när var det? Ja, det, jag tror det var det här året i alla fall, va? Ja, det var något sånt, det var inte så länge sedan. Mm. Men det är ju hemskt att ha förlorat Sinilum det är ju... Även om man, han regisserade väl, han sista var väl 2006, det Sånt här. Ja, det, ja så han refererade very... ju väldigt uh, långt in på livet. Ja. Så var The Devil Knows Your Dead den sista? Mm, jag tror det, eller? Men... Eller var, hade han någon, någon till däremellan? Nej, ja, jag vet faktiskt inte. The Devil Knows Your Dead, jag har sett den i alla fall och den var jättebra. Ja. Men för att återgå till J. Edgar Trailer. Ja, jag tycker det är intressant att, uh, att uh, DiCaprio... Jag tycker inte alls han nailar uh, Hoovers... Uh, Röst, eller liksom jag tycker inte jag heller men, och det är en eftersom han gör sånt jävla bra jobb i Blood Diamond. Precis. Med så. den svåra sydafrikanska accenten man gör där. Liksom. Så jag förstår inte riktigt varför han inte lyckas få, få fram Nej. det här. Det, det här känns ju som en mycket enklare uppgift egentligen. Ja, faktiskt. Eftersom, ja. Han, han, han mm, har så ju. Så han, men i och för sig, har alltså han spelar ju ingen verklig person i i Black Diamond liksom. så, ja. men han har ju som mm. sagt han har fått jättegod kritik för sin sydafrikanska dialekt. Det, som sagt det var ju det är sydafrikaner som skriver jättegott om den och, ja, han, just eftersom den är tydligen ska vara bland de svåraste i världen att efterrapa Charlton så, Vad sa du? Charlton Kopple i District 9. Och, ja, ja han han, han är ju så syda, han har syda, sydafrikansk syda ja. som man kan få. Precis. Men, men så en jag har så sagt, Billy, Billy Crudup Är ju ja, samma där Men dialekten är ju han också tio gånger bättre Tycker jag, mm. än vad DiCaprio mm. Och sen känns det också som, jag skulle komma till det innan När Rasmus och jag pratade att, Alltså, jag vet att DiCaprio Är en extremt skicklig skådespelare Jag tycker jättemycket om Leonardo DiCaprio Och han är kanonbra i Blood Diamond Till exempel, eller Shutter Island är han också jättebra i Inte Inception däremot tycker jag, men det, man tycker är olika mm. Men det känns så fel bara att placera honom i alltså bara för att man är en bra skådespelerska inte passar man inte överallt tycker inte jag. Men jag tycker, alltså, också, jag tycker också att det är fel att att han spelar George Hoover. Ja, det, nej, det nej, nej, var det jag menade att att, att, att uh, ni tänker så mycket på hans utseende. Hans utseende spelar ju ingen roll. Menar, nej men man kommer ju alltid om det är en biopic kommer vi alltid tänka på liksom Exakt. Tänk, tänk om vi skulle göra nu som Lincoln och tänka att istället för att ta den i delust vi eller Joe Wood man kommer alltid tänka Ja det funkar inte, man, det, alltså, det har jag alltid med hur... utseendet att göra När man gör en biopic så det, man måste så, göra... det är klart att man, ska så, man ska inte vara så pet nog Det finns ju exempel Anthony Hopkins spelade Richard Nixon och Han ser inte ut ett skit som, som Richard Nixon Och ändå fick jag en jättebra kritik för den och så, så att Jag förstår vad du menar Erasmus Det är klart att man ska bort sig från det Men det är ändå så att jag stör mig på det Jag tycker att Leonardo DiCaprio är malplacerad där alltså, han känns men, bara nej. Det känns bara fel Han spelar sig själv ni? Vad tycker du om honom i, i The Aviator? Som tycker jag honom, han är jättebra. Just för att Howard Hughes var också den här filmstjärnetypen. -typen. Eh, lite kaxiga, ja. Och det var inte Jedi Huvre. Jedi var tvärtom. Ganska ful, tråkig. Alltså, men alltså, ja, ni fattar vad jag menar. Ja. Eh, mm. Howard Hughes var en playboy. Och Leonardo DiCaprio passar extremt bra i den rollen. Och det är därför ja, inte, han kommer att vara men dock bra. Jag tycker inte särskilt lik DiCaprio. Nej, det var han inte Men det är det. det, är inte det jag menar att Just ja, när det känns malplacerat Så stör jag mig med på det Hänger du med, Rasmus? Alltså, ja, så jag, är med. Det. jag hänger med, det, det är ja. man får Och med. Därför, därför tror jag också att Han kommer vara bättre i The Great Gatsby till exempel För där är också en roll som är som jord För Leonardo DiCaprio Men han skulle ha hållit sig borta ja. från J. Edgar Hoover, helt enkelt Det är ja. så jag tycker Men ja. det jag tycker ska bli mest intressant Han ska ju vara med i Quentin Tarantino ja, det, det, det. Det, det kan också bli jättebra det är, är skurkrollen då som eh, en vit slavhandlare. Eh, det är bli tråkigaste då dock... som en eh, som en skurk. Ja. Jag vet vad du ska säga nu Hannes, det jag håller också med dig, är svintråkigt. Vi, att, vi, ja, att Kevin Costner hoppade av, eller Ja, det, så det är det himla sjuk, tråkigt. Jävla tråkigt. Ja. Det är en av ja, för mig var också det var höjdpunkten för mig. Ja, det var alltså det Kevin var fan Costner. höjdpunkten för ja. Kevin Costner. Jag, ja, väldigt för mig också. Jag älskar Kevin Costner plus att han har knappt gjort någon riktigt så här han visste han var med i Compton men men det var ju liksom en jätteliten biroll typ. Ja. och få ja, se Kyle Kostner med. som en bad guy i en, syd, en film som utspelas i sydstaterna av Tarantino. Han, han kan ju få vem som helst bra liksom. Ja, jag tror också det skulle vara det skulle vara ett guldsteg eh, för eh, vet för någon vad Ja, med. men det var väl det hade väl scheduling kon konflikt så med Superman var det inte så? Ja, Eller var det filmen han ska vara göra Aster Superman? För att det var, det hade med schemakonflikter att göra i alla fall. Men man liksom, att, uh, att... men Men of Steel spelar de in nu Ja, så... ja precis. Det måste och vara Django det. vet jag inte när de ska börja. Börja. Nej, det, nej, jag, jag säger fel. Det måste ju vara den filmen som kommer efter uh, Men of Steel eller hur? Mm. Alltså, ja. Är, ja, jag tror det i alla fall. Men Similjack men, men, men han kommer också ja. oh, skitbra men, men, men det där vi har vi ju snackat om innan tidigare också ja. just det här att Jamie Foxx fick huvudrollen i också sån där jävla det är samma grej där Jamie Fox filmstjärnan ska spela Slav eller alltså, Det kan ju funka Man ska inte vara sån Men jag är lite sån Det känns fel och jag skulle vilja, så Även om alltså, Collateral tycker Jamie Fox är skitbra Men där är det också ja. Los Angeles guy Drawing the taxi Precis. Nu ska han spela ja. i en western Alltså ja, Det är Tarantinos de tarantin regi så jag tror det kommer bli skitbra Ja, alltså, kanske Men som liksom. sagt, alltså, det hade kunnat bli ännu bättre tycker jag Om liksom, man har Idris Elba eller Michael K. Williams Eller ja Vem som helst från The Wire, bara, bara sätt in folk från The Wire så <laughs> löser det löser sig mm. oh. ja, Vi behöver mm. nog inte oroa så mycket Nej, det är tar nej, nej, det blir det bli en tid ja. Det kommer bli en 5-5-pinnature fem fem Ja Man kan ju alltid Precis. hoppas Men vad fan Ja, ja, ja, ja. Ehm, Har ni någon, er, någon mer att snacka om? Mm. Eller... Ja, jag tänkte bara eh, tipsa lite snabbt om dels två tv-serier som, eh, som jag håller på med. Eh, Breaking Bad eh, är ju igång i sin fjärde säsong. Och Bryan Cranston är ju som alla förhoppningsvis vet nu helt mästerlig i huvudrollen där som Walter White. Som alltså är en kemilärare som får en cancerdiagnos och därför börjar eh, han börjar koka, laga knark. Och mm. sälja för, för Methia ja, Crystal Meth för att få pengar Till sin cancerbehandling Och det här är och alltså för sin... att vara ihop till sin familj främst, precis, jag, precis Ifall han skulle gå bort då mm. Så vill han ha läm... ja, Att lämna efter sig någonting Så han börjar koka Crystal Meth då Och det här leder ju till en hel del Roliga och spännande och farliga situationer Och det är alltså inne på Sin fjärde säsong nu Uh, och förmodligen kanske uh, Breaking Bad:s bästa säsong hittills. Uh, senaste avsnittet, som var avsnitt 10, är uh, förmodligen, enligt mig, uh, det bästa avsnittet i hela serien. Uh, tycker jag. Det är uh, ja, verkligen helt fantastiskt. Det finns ett avsnitt i säsong 2 också som jag snackar med dig om, Patrik. Uh, avsnitt 9 mm. i säsong 2 tror jag. Four Days Out. Eller Three Days Out. Nej, Two Days Out tror jag det heter. <laughs> uh, <laughs> Det, det är något av de tre i alla fall Och där Walt och Jesse är Ja, de sitter fast i en husvagn Mitt i öknen Och ska försöka ta sig hem därifrån Det är också ett fantastiskt avsnitt men, men Är, är annars... det ett så kallat bottle-episode? Yes, det är det. Man, är det Är det den som... Ja, det är Ryan det, är inte, Johnson det är inte Ryan Johnsons bottle-episode Ryan Johnsons bottle-episode finns I säsong tre Och i det avsnittet så är de i... Ett laboratorium hela avsnittet och försöker jaga en fluga som de ska döda. Så det är, det är väl de enda två rikt regelrätta -episoderna som, ja För de som inte vet vad en bottelepisod är det, så är det ju där man sparar in pengar. Eh, så att man, man är ofta på samma ställe eller ja, på väldigt få platser. Och eh, ja. få skådespelare och sådär. Och gör det väldigt enkelt för sig för att spara in på budgeten. Och sådana avsnitt... Gör ju ofta att de måste Filmskaparna och så måste öka Sin kreativitet och det, så det resulterar ofta I väldigt bra tv-avsnitt, enligt mig Så mm. det är alltid kul att se Vad folk har gjort med sina bottleepisoder Så Breaking Bad, de är ju mestliga de bottleepisoderna Så både The Fly och <laughs> Days Out Är mm. bland mina favoriter Men så kolla in mm. Breaking Bad, ni som inte har gjort det Och ni som har sett fram till säsong 3 Kanske, börja för guds skull Kolla på säsong 4 för den är helt fantastisk mm. Jag precis börjar kolla på säsong två nu så. Ja, och du, du kan skriva under på det eller? Vad säger du? Du kan skriva under på hur bra den är eller Patrik? Ja, eller ja det, det kan jag göra ja, ja. Jag har sett första säsongen och sen halva andra säsongen ja. den, är, den är riktigt bra Men jag, det är så många andra serier nu Så jag väntar lite Jag, jag suger på den karamellen som har väntat ja. ja, det är alltid många serier man ska ta tag i. Jag håller ju på att jobba mig in i The Wire också jag har ju nämnt The Wire några gånger under den här podcasten Men jag har sett, tidigare har jag bara sett första säsongen Och sen fastnat där av någon anledning Men nu har jag sett klart, nu har jag sett om första säsongen eh, Sett eh, hela andra säsongen Och är nu inne, typ en tredjedel in i säsong nummer tre Så jag ska ta och se igenom hela, alla fem säsonger av The Wire nu Jag har bestämt mig för det, för den är, det är en extremt bra serie inte på, inte på Breaking Bad, Mad Men-nivå Men inte långt ifrån heller Så The Wire kan jag också rekommendera För de som inte har sett den, de flesta har gjort det Men ni som inte har gjort det kan ge er in på det Och sen, jag jag sen det. Ja, det tycker jag du ska göra Och sen vill jag också bara, vi snackar ju I förra avsnittet Patrik så pratade ju du om En dokumentär som heter Stanley Kubrick's Boxes Och mm. jag skulle bara vilja Skriva under där på allt som du sa Förra gången att det är en väldigt intressant dokumentär och den ger en annorlunda bild av Kubrick Så, så ni som vill veta mer om den så hänvisar jag till förra avsnittet eh, Avsnitt nummer 5, The Greatest Podcast Ever Made Där vi pratar lite närmare om den Så den rekommenderas också, den är bara 45 minuter lång så den är väldigt enkel att bara klämma igenom den då. Ja. Och sen bara utanför filmspåret Vill jag bara snabbt slå ett slag för Jan Gios bok Brobyggarna Jag är också väldigt litteraturintresserad Så läs, bara, bara läs Brobyggarna Det är ett eh, unikt projekt Och det är en jättebra bok Och du kommer säkert varit. en film om 15 år Läs en serie ja, i typ. Ja. Nej men jag har, jag har snart kommit halvvägs I den här 600 långa boken Och den är jättebra Imponerande att se en svensk författare Som siktar så högt och gör något, något Verkligen... Eh, med denna magnitud Det är imponerande som sagt Så läs den, ni som tycker om att läsa böcker också mm. Ni normala Det är mina hund, snabba en... tips idag mm. Mm. Mm. Ja De var ju en... snabba och fina Är det någon mer som tack vill Tipsa om något? Ja, jag, jag vet inte, jag är, Om vi ska tipsa om annorlunda saker Skulle jag vilja tipsa om Gears of War 3 Som man släpptes här, här i dagarna Även käften Riktigt jävla bra spel om man gillar att köta men, ja. eh, men i filmvärlden så jag har inte så mycket tips om jag, det, jag ser så himla mycket serier nu. Det är ju den säsongen liksom. Så Ja. Så jag just nu har jag börjat kolla på eh, prequel till eh, Louie då som heter, jag bara... mm. heter Lucky Louie och är en sitcom då. En riktig sitcom en slapstick mm. sitcom. Hur känns det då? Uh, jag vet inte riktigt, jag har inte bestämt uh, mig men, uh, okay. men den är ju den är helt annorlunda Hur mån är den här? Helt annorlunda än typ sangfält och, uh, och liknande eller den, den, den ser lite ut som gyms värld Eller according to gym Som man heter inte mm. uh, men den, Ja precis, den är den mycket så här mm. är i köket och så mm. Men, men uh, annars så uh, Nej, jag vet inte. Vi har inte bestämt vem. Har du inte märkt så när du säger mm hela tiden, då vet man att du vill säga något. Så varsågod. Nej, jag tänkte bara. Det, var du klar? Ja. Jag tänkte, Victor. Du skulle väl prata om mitt Black, sa din. Ja, det var ju, men det var ju ifall du skulle ja. snacka lite mer ingående. Men, men jag kan, kan också säga att. Kan du kan inte dra lite för lyssnarna om de lilla projekt det... som ni, du kanske gör? Och... Ja. Ja, Hannes, vi, vi kör ju en grej som, heter, som vi kallar för filmswitch då eh, Som vi så vackert har döpte till Där, Vi, vi har gjort det en gång innan Och då är det så här att jag ger Hannes fem filmer som han inte har sett Och han ger mig fem filmer som jag inte har sett Och så under en viss period, och jag tror båda gångerna Både den här gången och förra gången så satte vi en månad då På att man ska se de här fem filmerna eh, Och det är en väldigt rolig grej för att det är ofta filmer som man inte skulle se annars Alltså jag ger Hannes Fast nu blev det så den här gången att Hannes hade alla de filmerna jag gav dem På sin, på sin äh, Att se lista men, ja, Nej förutom jag hade den där svartbok hade ingen... jag inte Ja just det Black, eh, svart, Svartbok, ja. Paul Verhovens film hade du inte men. Mm. men vi kan väl säga då Jag fick ju utav Hannes då Så fick jag eh, Meet Joe Black fick jag. Och sen en sydkoreansk film krigsfilm Som heter Brotherhood of War och sen Mel Gibson's film The Postman. Eh, Mel och sen fick jag också. Costner, Nej, vad säger jag? Mel Gibson, Kevin Costner såklart. Kevin Costners film The Postman. Eh, och sen fick jag också eh, Peter Jacksons film Heavenly Creatures och vilken jag glömde just det, Zulu också. En mm. liten 300-aktig storymässigt alltså inte stilmässigt. men en 300-aktig film. Kame. Ja, från 70-talet sa eller 60-talet, 60, okay. mm. jag. Så det är en 60-dals <coughs>, Krigsfilm med Michael Caine Så det är de som jag fick ut av Hannes i alla fall Och Hannes, vad fick du ut av mig från något kul? Eh, jag fick en ungersk film Svartbok, eh, Black Book Eller vad den heter på engelska eh, ne Nederländerna är det tror jag Nedländerna, Nedländerna. Okay, Nederländerna mm. Ja, om det är Paul Verhoeven så borde det vara För han är från Nederländerna, okay, ne ja, nederländerna precis. Det är Nederländerna, Det ja. mm. känns som en väldigt poetisk film Jag vet inte Kanske kan inte mitt blägg, jag vet inte Nej faktiskt tvärtom Hannes jag, ja. det, Man tror att det är det men det är en väldigt Det är intrycket perfekt av posten och så En mainstream eh, Krigsfilm skulle man kunna säga att det är Det är lite Saving Private Ryan över den Fast att det är, den är mycket bättre och Ja jag tycker dock Saving Private Ryans Andra del är väldigt överskattad Ja okej okay. ja, jag tycker också Jag tycker Saving Private Ryan är överhuvudtaget jag är överskattad Men och skitsamma vilka ja. var det fler uh, du? Sen, sen fick jag Martin Scorsese's The King of Comedy med Robert De Niro Yes och efter det fick jag China av Roman Ja yeah. Som jag har haft ögonen på väldigt länge. <laughs> ja Det är så här ja. äh, filmen så skämsad att <laughs> man inte sagt. Ja. Och sen <laughs> ska du göra, Hannes. Och sen nu ska shout out till Jimmy Stone, hans typ favoritfilm Amadeus. Ja. Yeah. Som jag inte heller sett. Och sen sist men inte minst filmen jag faktiskt såg i helgen. Första filmen på listan In Bruges, som jag, ja. jag älskade den. Jag tror jag var sju ja. skön har du inte du jag visste du skulle äta den. Nej, Nej det. Det, var det var därför var jag, jag visste ju. det var... Den, den är som klippt och skuren för Hannes, den filmen. Så jag fattar inte varför jag, du inte sett den innan. Men det är ju, det, jag tyckte det var jättekul att du tyckte den var så bra. Ja. Verkligen. Den är så seriös, men den är så oseriös. Och... Ja, ja. Jag gillar svart, svart humor och liksom... Man vet inte om man ska skratta eller om man bara... Oh typ. ja. Nej. <laughs> jag, gillar, jag gillar det så fan. Och då måste du ju se, som jag pushade för i fjärde avsnittet tror jag, av filmmixen The gardia ja, precis ja, Det var väl förra avsnittet tror jag. Men... Var det Ja, det var det kan mm. ja, men Victor... Nej, det. Guard, Guard var väl 2011s bäst Nej, det var det inte, det stämmer Patrick förra avsnittet var det Men Victor, du ja. såg ju också en, du såg en på listan Jag har sett två på listan hittills ju Ja, men vad tyckte du om det? Jag, jag har sett Heavily Creatures, så jag Peter Jacksons film som jag tyckte var en stabil trea. Alltså, det, det var en intressant historia. Det handlar om ett eh, mord på Nya Zeeland. Som är väldigt omskrivet där. Eh, en mordhistoria. Eh, och det är Kate Winslet i en av hennes tidigaste roller. Mm. Och Melanie Linske är med också. Som jag sett i Up in the Air, till exempel. Och Thornafman. Two and a half men, okej. Okay. Och sen med. 127 hours tror jag också. Hon är med. Hon spelar lilla syran i 127 27 hours. Hon är bara med en, någon sån här när han drömmer att han ser en soffa med sina familjemedlemmar, James Franco. Mm. Så sitter hon där också. Spelar piano. Men och... så... Ja, spelar piano, det stämmer. Fast det är någon liten, va? Ja, det tror, tror jag. Tror du. Mm. Så i alla fall. Eh, mm. Den var bra, men den är, den, den är jobbig filmen också. Den är så den är så himla energisk på vissa ställen så att det blir jobbigt. Det är så här. De kommer nära kameran och skrattar högt Och skriker Det är, det är lite och... fancy i den också Ja det är lite såhär Jag, ty ja, det jag tycker det så här faktiskt att den filmen är ganska hemsk Ja det är det ju verkligen Men det, det känns lite som att Peter Jackson Goes Terry Gilliam lite och, Men han lyckas men inte Men jag, jag som... älskar också Terry Gilliam så... Ja det gör jag också Jag avgudar Terry Gilliam Men han, det är det jag säger Han lyckas inte riktigt Nej. Men den fick ju någon skarsnominering Ja det fick en, den fick han... en ja, fick en, Bästa film alltså eller? No. 94. Okay, Ja 94 Okej ja men så jag tyckte den var en trea Och sen då Meet Joe Black såg jag också, Som en, en vattendelare Det finns de som verkligen avgudar den Som tycker den är mästerverk Som mm, ja. Hannes till exempel Och de som hatar den Som tycker att den är lång och smörig Och, ja. och jag hamnar med någonstans mitt emellan Mer åt Hannes håll då för att jag säga Jag satt en fyra på den faktiskt Väl, oj, oj. Äh, någonstans mittemellan En fyra <skratt> <Ja>. <skratt> Nej men okej okay, då, trean är mittemellan Men så lite, som jag sa, mer åt Hannes Än mittemellan mm. ja. Det är en svag fyra kan vi säga Det är ingen liksom som lutar mot en femma Utan det lutar väl mer åt en trea Jag var väldigt osäker på om den skulle få en trea eller en fyra Men eh, det, det är en berättelse Som grep tag i mig och sådär Men eh, det, det blir en svag fyra Just för att eh, dialogen är Extremt lökig Den är, eh, ja och sen finns det en sex -scen i filmen som är hemska. Alltså. Den är ja, mm. kanske den sämst regisserade och värsta sex -scen jag har sett i hela mitt ja, liv. Eventuellt. Jag, för mig, eller jag för mig att jag har sett en sex -scen i den filmen. Jag har inte sett filmen, men jag har sett lite. Och jag för mig att ja, det är Brad den Pitt, sex -scenen. Jag för mig att Brad Pitt har en finig rygg. Oh, är det ja, rätta, det eller? det Ingenting tänkte inte jag tänkte. på i och för sig men nej. nej men det. den är ju extremt eh, väldigt awkward men eh, den, sex den har, som är jobbig. Den är ju en väldigt stor artat budskap alltså så här. Det är lite ja, övernaturligt. Ja, den ja, den hanterar ja, vi, det kan vi se det är väl ingen spoiler att eh, Brad Pitt han spelar alltså döden i den här filmen som, eh, som kommer till Anthony Hopkins karaktär. Som är, den här <coughs> som är nära slutet på sitt liv då och men han, ska, han får en eh, lite tid till för att han ska, han ska guida Joe Black då som är döden Brad Pitts karaktär lite på jordelivet om man säger så. Mm. Och sen händer det grejer med, mellan Joe Black och eh, Anthony Hopkins karaktärs dotter då. Så det är det filmen kretsar kring och den är tre timmar lång så det är ett jävla Men jag tycker den är väldigt alltså, jag tycker filmen är jävla väldigt vacker och en liksom alltså, ganska Ja, den är vacker. Jag har den med dig, Hannes, där faktiskt. Men det är så synd om dialogen hade varit bättre. Om, och, ja. om den inte hade varit så smörig så hade det varit bättre. Men du, du mm. har jag inte vet. sett uh, the, the Postman, va? Nej, är det, det? den är också tre timmar lång det är trist för, för den är ju också en sån här Det är bara, ja. Han, det är bara Hannes Ja bara Hannes jag vet Jag får ja. skit för att gilla den filmen Everywhere ja, det, I var go i no det var ju några i Moviesens forum Som skrev till mig med att uh, vi tycker synd om det Victor För att, uh, för att du får ja. se Meet Joe Black och The Postman Men det, var, Så... det var därför jag valde <laughs> såna filmer För typ The Postman Eller till exempel din film som Många som är filminser de, de skulle säkert avda oh, någon Femma på i Och alla har en etta på den här och där det är en film som ingen skulle typ liksom skriva upp. Och jag tänkte det var därför det var typ ett intressant val för Victor att få se den. Ja, liksom, skulle ja jag tycker det ska bli kul att se den. Verkligen. Jag blev också lite sugen på se den så jag tror mm. att jag kommer göra det också. Jag vågar, det. kommer aldrig att våga göra den där filmswits <laughs> av <Hannes>. Det känns <laughs> som att man kommer få se... Bara, uh, nu är det sju timmar epos med... Uh, <laughs> yeah. Ja. Med Terrence Malick jag, som sitter i djup. Jag fick ju tre, tre stycken tre timmars filmer i alla fall <laughs> Vilken var den <laughs> tredje som var tre timmar? Det är väl uh, Brother of the War. Är inte Nej, den är två och, en halv, ja, två och en halv en halv ja, den är 3. Ah, ja. ja. Men ja. Men Solo den är t -t ganska lätt smält och kort och den går ja. Det är typ ja, okay, ett ja, ett stort slag hela filmen. Ja, okej. Okay. Men det skulle bli jättekul Hannes och det, vi rekommenderar andra där ute att göra så här för att ja. det är verkligen en, Patrik, en bra chans. Patrick du äh... gjorde väl det med Nonsense Boy i våras också eller? Ja Nonsense ja. Boy för er lyssnar Är en användare på Twitter. Ja. Yes, som vi pratade en del med. En känd användare. Ja. <laughs> <laughs> <laughs> Precis. The legendary Nonsense Boy. <laughs> ja. Exakt. Nej men, det men... Blev, du gjorde ett för en film med honom där när vi gjorde vår första Hannes va? Mm. Ja. ja, precis. Jag blev jag blev men sagt, Ja. Men som sagt, gör detta. Det är en väldigt kul grej och man, man ser filmer som man annars inte skulle se, men som man annars även om jag ja, typ bara... skulle sätta alla de här Förutom Blackbook. Ja, precis. Ja. Alltså, kanske kan Fast det kanske hade tagit tid, Hannes. Ja, jo, det skulle. Eh, det. Så, ja. så men eh, som sagt, jag rekommenderar det varmt att göra så här för det är jättekul och spännande. Vet du en film jag, jag var jättenära på att ge dig? Nej, vilken? White Men Can't Jump. <laughs> den gillar jag ja jag älskar den det är riktigt guilty pleasure film för mig ja den är skit bra white Men can't jump men jag också en film så där ingen typ bara nu ska jag lägga upp den här på mina serier inte det med, vilka är det med är det inte Woody Harrelson och basketfilm de hamslar och grejer är samma som kom den före Money Train eller efter Money Train ja den kom före jag älskar den filmen när jag var liten älskar den fortfarande älskar den också när jag är liten det är så nostalgi så. Det var ju det de försökte göra med Money Train De försökte återskapa den Ja, ja, ja. Det, Money t Train, t -train är mellan de två. Mm. Ja, alltså mm. och, Du vet, du, White Man Camp Jump Är mycket bättre Än Money Train okay. jag jag sett kanske Man kanske. Kommer det i varianten av Money Train kanske Jaha. Men Money -train, alltså -train, Train gick på tv en gång i veckan När jag var liten typ <laughs> Ja, samma ja. här jag, jag, jag... Ja, jag, såg, jag såg den på tv i somras faktiskt <laughs> ja, Jag har sett den på tv så. kanske Jag Tre gånger kanske säkert. Jag såg den också på tv när jag var mindre mm. Den här var jätteliten alltså. Den gick på tv jag vet, den den gick var lika jätte jätteofta, jätteofta. Mm. Mm. Mm. Ja uh, Ja. men om vi inte har något mer att säga Så tycker jag vi tar och runder av där Eller? Ja ja. Ja, jag uh, ja bra men då säger vi hej då så Hallå du, du förresten vi... Patrik uh, Du har väl uh, sett de här nakenbilderna Som har kommit ut på Blake Lively också Va? Är du seriös? Bjarna, uh, Åh, herregud, okay. men. Ja, men vi vi vi, vi, vi syns nästan. Hej då. Cross the ocean, another madman. Been struck again. Rain and fire. Cross the ocean, another madman. Been struck again. Sitting down here, fallout shelter. Paint my walls twice a week. Sitting down here, fallout shelter. Think about the slave, long time ago. Tenements slave. Cross the ocean, they had shackles on their lane To Maine's Lane Cross the ocean, they had shackles on their lane Don't know where, where they're going Don't know where